I någon bok om övernaturligheter som jag en gång läste minns jag att författaren förde ett resonemang om varför vissa platser tycks närmast besatta av varelser, andar, skuggor från andra verkligheter än vår. Jag har inte kunnat hitta boken men jag tror kapitlet handlade om de rapporter som då och då dyker upp på olika platser i Europa om enorma visioner av marscherande arméer med soldater som sedan länge dött. Varför stannar dessa kusliga påminnelser om människor som en gång mött våldsamma öden kvar där? Varför ser vi dem inte i så fall överallt? Jag minns att författaren föreslog att det handlade om känslornas styrka i ögonblicket. Att när hundratals, kanske till och med tusentals människor stirrar döden i vitögat på en och samma plats. Tätt packade. Axel mot axel i de krutluktande dimmorna där explosioner får luften att skaka och trumhinnorna att brista. Där kroppar faller över dina fötter och du inte vet om det är ett och samma stycke i kroppen om det blöta som täcker din rygg är någon annans eller ditt blod på platser där många samtidigt känt att nu går världen under att på dessa platser kanske dessa känslor blir så sammanlagt starka att de krossar fysikens lagar och konserveras i själva jorden att den som kommer dit under åren som följer kan känna dem så starkt att de manifesterar sig fysiskt Kanske fungerar det så. Kanske inte. Kanske är det andra känslor som spelar in när vi tror oss uppleva saker på tillvarons skuggsida. Men en sak har de två situationerna i alla fall gemensamt. Det är svarta känslor som spelat in. Mm. <SÄR> När en människa jorden. Någonstans. Hahaha. blir huvudlös, Så är hon död. Du lyssnar på Creepypaden. Med mig Jack Werner och idag ska vi berätta två historier där de svarta känslorna är i centrum. Jag kallar dem så, detta tillstånd av absolut mörker som ibland fyller oss och hur det påverkar oss och vår omvärld. Innan vi börjar ska jag bara berätta en liten sak. Nu på lördag den 24 mars 2018 kan ni, om ni bor i Stockholm, komma och se oss som gör Creepypodden live. Podfest 2018 heter ett evenemang som Sveriges Radio ställer till med på Fotografiska vid Slussen i Stockholm. Och det är där vid 19.00 som jag och Ludvig Josefsson kommer finnas på plats och podda inför er. För mer information kan ni gå in på Creepypoddens Facebook-sida eller Instagram-konto där vi heter Creepypodden på båda två. Och där kommer vi också tävla ut lite biljetter som ni kan vinna. Nå, no. Vi ska börja med en historia om barn och hur onda de kan vara. Lyssnaren Anna mejlade för något år sedan in en historia hon kallade Bligan. Och den tar sitt avstamp bland de som hon kallar klassens grå barn. De som inte mobbar och kanske inte heller mobbas. De som bara försöker hålla sig undan. De som ser både offer och förövare. Och de som kanske, med lite tur, klarar sig- när det exploderar Bligan läses av Eva Dotzi. Jag sa till henne Jag varnade henne Men vem är jag att döma? Vem är jag att räkna hennes tårar och ange deras värde? Kanske hade jag gjort likadant. Kanske. I periferin, det var där hon var oftast, om hon hade tur. Trots att hon var så stor. När hon inte var i periferin, när hon hade otur, då var hon medelpunkten. Det var just det. Allt eller inget. Osynlig eller obarmhärtigt i centrum. Och jag menar obarmhärtigt. Hon var i centrum trots att hon gömde sitt ansikte bakom feta fingrar. Trots att hon på sitt lunkande vis försökte springa ifrån uppmärksamheten. Hade hon tur då så var det bara hånskratten som haglade henne i ryggen. Hade hon otur så sprang de efter. En skock hyenor som nafsade henne i hälarna. Hade hon ännu mera otur försvann de inte förrän hon var i tårar. Vi borde ha sagt något, ingripits, men vi var små och grå och svaga. Vi ville inte själva hamna i spotlighten, därför sa vi aldrig något. Därför gjorde vi ingenting. Kanske bär vi också på en skuld. När spotlighten försvann från Malin, när hon åter var i periferin, då närmade vi oss henne igen. Lät henne vara med oss, i periferin. Tillsammans med mig och Erik och Janelle. De grå. Barn kan vara elaka. Vi säger det som om det är en sanning vi inte kan göra något åt. Vi suckar åt det. Ja, ja, barn kan vara så elaka. Slätar över det. Det blir en plattityd. Något banalt och övergående. Och barn växer ju upp. Eller hur? Vi skulle snart sluta nian. Och efter den oändliga sommaren väntade gymnasiet. För några av oss var tanken som ett grått moln i magtrakten. Det var där men samtidigt något flyktigt. Tanken på de stora tredjeringarna fick det att virvla runt och nästan ta form men sommaren den oändliga sommaren låg emellan och innan den kom skulle vi ha vår skolfest ett disco med blinkande ljus, högtalarsystem och tilltugg i skålar på rangliga bord självklart skulle vi alla gå sa de vuxna vi kommer att låta er vara i fred sa de vuxna Lärare och föräldrar kommer att hålla sig undan. Vi är i lärarrummet. Det här är er fest, sa de vuxna till barn. Som kan vara elaka. För Erik och Chanel och mig var det ett nödvändigt ont. Vi skulle lida ute i något hörn, titta på de andra. Förhoppningsvis skulle vi i alla fall få en skål med popcorn i fred. Vad Malin tänkte vet jag inte. Titta här Mia viskade hon ett par veckor innan vårt disco Det var en av våra utflykter till stadsbiblioteket Tvärs över bordet försvann Erik bakom en stor bok om vikingar Bara hans röda kalufs stack upp En av hans smala händer släppte momentärt taget om den tummade permen Och jag kunde se för mitt inre hur han petade upp sina glasögon De kallas Bligor på grund av sin kroppshydda var Malins andning alltid en aning tung och väsande. Just då var den lika hög som hennes viskningar. Det står till och med hur man kallar på en. Jag ville egentligen läsa vidare i min Maria Gripe, men kastade en blick på boken som låg uppslagen framför henne. Malin var intresserad av allt som var okult och mystiskt och lyckades alltid gräva fram de mest obskyra böcker- detta var inget undantag. Jag såg en bild tecknad med svart bläck- föreställande en kvinna med långt mörkt hår som hängde framför ansiktet. Ett par runda ögon stirrade ut genom testarna. De är mycket gamla väsen- andar av kvinnor som fått utstå djupa kränkningar innan de dog. Läste Malin. Deras själar har därför blivit förgiftade- om man tittar en bliga i ögonen klamrar hon sig fast vid dig. Hon hänger sig kvar i ditt vänstra ben och viskar oupphörligen tills din själ blir lika förgiftad som hennes. Hon släpper inte taget förrän den dag du dör eller någon tar henne ifrån dig. Du kan kalla på en bliga om du själv utsatts för en oförrätt och hon hjälper dig då att ta hämnd. Men priset är högt. Innan hon utför din befallning ställer hon sig framför dig tills du har sett henne i ögonen först då agerar hon jag var och är inte lätt men just då kom jag ihåg att jag himlade med ögonen för att dölja en vag känsla av olust kanske för mig själv kanske för Malin och med all snusförnuftighet tonåring kan frambringa sa jag att det var bara sagor Malin såg på mig då med dessa ögon som såg så små ut ovanför äppelkinderna. Men vi kanske kan försöka och kalla på en. Det var något i blicken jag aldrig sett hos henne förut. Som om hon var mycket äldre och mycket trött. Det tycktes ha blivit kallare i biblioteket. Nej Malin, sa jag. Min mamma har sagt att man inte ska hålla på med sånt. Även om det bara är på skoj hoppades att jag lät allvarlig nog trots att jag inte trodde på något som stod i den där boken ville jag inte att Malin skulle försöka kalla på någon bliga verklig eller ej jag glömde bort hela händelsen tills vårt disco vill säga sen dess har jag aldrig kunnat glömma den dagen hamnade Malin i spotlighten igen Ingen av oss grå hade en aning om föreställningen utan fick reda på den långt senare. Men då var det för sent. Vi hade haft gympa den sista lektionen för dagen. Jag och Janelle hade redan lämnat skolan när det hände. De tog hennes kläder. Kanske räcker det med att säga det. Kanske kan man bara av den informationen få en klar bild av vad detta innebar för Malin. De trängde in i omklädningsrummet. Alla, ledda av Pierre. Malin hade ingenstans att ta vägen i bara underkläderna. Utsatt och bar stod hon tryckt mot det kalla kaklet och försökte dölja sin vita, dallrande kropp medan blixtarna från Pierres kamera glänste i duschmunstyckorna. Deras skratt ekade mellan båsen. De lämnade aldrig tillbaka kläderna. Hon måste ha suttit kvar där. Länge. Barn kan vara elaka. Vi hade fått lov att använda vårt klassrum som festlokal. Bänkar och stolar stod ut med väggarna. Jag kommer ihåg att Janelle hade en vit klänning, den nästan lyste mot hennes mörka hy. Vi satt och flansade tyst i ett hörn, redan glömda av de andra. Erik satt bredvid och spanade ut över rummet där röda, blå, gula och lila ljus formade intrikata mönster över golvet. Några av de populäraste tjejerna stod redan och dansade nonchalant. Deras ögon inramade av alldeles för många lager mascara. Pierre höll som vanligt hov. Deras skratt höjde sig då och då över musiken, men vi visste inte då vad de skrattade åt. What is love? frågade en sjungande Hadaway när dörren for upp. Jag minns att handen Erik fört upp för att skjuta upp sina glasögon stannade mitt i rörelsen. De populära tjejerna dansade inte längre. Trots att diskolampan fortsatte göra färgranna spår över tak och väggar och Hadaway bad om att inte bli sårad var det som att hela rummet blivit tyst och stilla. I dörröppningen stod Malin. Hennes bleka kött välde över troskant och behobad. Det ljusa håret föll slarvigt från hennes böjda huvud ner på bara axlar. När hon tog ett steg in med ett av sina kraftiga lår exploderade ett hånskratt från Pierre som snart fylldes på av hans närmsta undersåtar- men det fastnade i deras halsar när Malin tog ännu ett steg in. Något satt fast i hennes vrist. Något höll om den. En hand som tillhörde en arm som tillhörde en kvinna. Malin tog ännu ett steg in och ännu ett. Höger ben fram. Vänster ben släp. Steg fram. Släp. Steg fram, släpp. För varje steg drogs kvinnan med längre in. Hon var klädd i ett slags blek särk. Håret var långt och mörkt, tovigt. Ansiktet vänt upp mot Malin och dolt för mig. När Malin stannade nära mitten av rummet var det bara musiken som hördes. Hon vände sig mot oss då, de grå. Och jag kommer aldrig att glömma den blicken. Jag visste inte det då, men jag såg någon som hade gett upp. Totalt och allt. Någon som var beredd att betala priset, vad det än var. Bara hon slapp ännu en förnedring, ännu ett glåpord, ännu ett övergrepp. Garderoben, sa hon med en röst hes av gråt. Jag kan fortfarande inte riktigt säga hur jag fick handlingskraft- för jag kommer ihåg att min kropp kändes som om den blivit till is. Och att försöka röra mig skulle bryta en förtrollning- men jag kunde inte avgöra om det skulle vara bra eller dåligt. Men på något sätt gjorde jag det. Jag bröt förtrollningen. Men vi befann oss fortfarande i en overklig värld. För såna här saker händer inte i verkligheten- det var vad min hjärna repeterade om och om igen medan en annan del tog emot motstridig information från mina sinnen. Och jag visste ju vad det var. Jag visste ju vad Malin hade runt foten. Janelle reste sig direkt när hon kände min hand på sin arm men Erik fick jag nästan dra upp i stolen. Samtidigt som jag började släpa dem mot den breda garderoben i trä längst bak i rummet började den första av de populära tjejerna skrika. Jag hörde fötter bakom mig genom musiken. Fötter som sprang. Sen en hög smäll när dörren gick igen. Händer som dunkade på den ryckte i handtaget. Fler skrik upprörda. Jag nästan puttade in Erik och Janelle med våld mellan sommarjackor. Sen vände jag mig om en sista gång. Malin stod kvar med huvudet böjt. Kvinnan hade släppt hennes fot och ställt sig upp, rakt framför henne. Hon var mager. Händerna hängde ut med sidorna, krökta som klor. Särken såg ut som ett gammalt nattlinne min mormor ibland använde, men slitet och smutsigt. Det gjorde ont att titta på henne, som om något i hjärnan reagerade med samma reflex som när man bränner sig på en varm platta. Som om den sa, se inte på henne, hon är farlig. Ansiktet var bara några centimeter ifrån Malins. När jag såg Malins huvud sakta röra sig uppåt stängde jag garderobstörren, drog in den så långt jag kunde med mina fingrar- jag skäms för det nu. Men just då var det enda jag kunde tänka på mitt eget liv. Det är svårt att beskriva hur det var att sitta där i garderoben i mörkret. På samma gång som minnet blir suddigt och utsmetat när jag försöker gripa om det flyter vissa skarpa minnesbilder ovanpå. Ett skrik som gick över i ett gurglande kraschen av stereon när den gick i golvet och musiken som tystnade mitt i Rhythm is a dancer Steg, så många steg fram och tillbaka, dunsar Någon som grät tyst Någon som ropade på sin pappa Slag mot en dörr som inte gick att öppna En stol mot ett fönster som inte gick att krossa Janelles andning hennes arm skakande mot min egen i det trånga utrymmet som om hon frös. Den varma vätskan som blötte ner mina fötter när Eriks blåsa släppte. Jag klandrar honom inte. Mitt eget bultande hjärta. Känslan av att inte riktigt få luft hur mycket jag än försökte dra in. Sen en dörr som föll upp en som äntligen gick att öppna skrik och steg som försvann ner i korridoren det blev tyst ute. alldeles tyst jag trodde inte jag kunde bli räddare men tystnaden fick det att susa och dunka i mina öron jag slutade försöka dra in luft jag var rädd för att andas för ljudet det skulle medföra jag hade inte lyckats få igen dörren helt det var en liten springa, knappt en centimeter. genom den kunde jag fortfarande se färgskiftningar i ljuset från diskolampan. Det var då en skugga dök upp och blockerade det. Och för en sekund såg jag rakt in i ett öga. Vansinnet i det ögat fick vart enda hårstrå på min kropp att resa sig. Det var ett vansinne som jag inte tror någon människa kan hålla inom sig Men så var det ju inte heller mänskligt Nej, hörde jag Malin säga Hon lät bestämd och myndig Det var sista gången jag hörde hennes röst Ögat försvann Rött sken byttes ut mot blått genom öppningen Sen till gult Diskolampan snurrade där ute jag vet inte hur länge vi satt kvar där Jag räknade aldrig skiftningarna i färgerna Men jag följde dem Registrerade vart och ett av dem Men hur många de var det vet jag inte Kanske tjugo, kanske hundra Tusen Sen var där starka armar som lyfte upp mig En man i polisuniform Titta inte, sa han Och la en hand över mitt huvud Medan de bar mig ut Jag hörde Janelle gråta när vi kom ut byttes diskolampans sken ut mot ljus från polis och ambulans. Blått, gult och rött igen. Det var mycket folk. Jag såg Malin med en filt runt axlarna ledas mot en av polisbilarna. Jag kunde inte se något runt hennes vrist, men hon gick konstigt. Haltande. Hon släpade med vänsterfoten som om hon hade haft en boja där. Det var över 20 år sedan nu. Och vad kan jag säga? Pierre och tre andra av Malins värsta plågoandar dog den kvällen. De andra blev aldrig sig själva. De säger att de inte kommer ihåg någonting. Det sista de minns var Malin i dörren. Kanske är det sant. Men det spelar ingen roll om de tappat bort det i minnet eller ej. För det lämnade något kvar hos dem. Eller tog någonting. Jag vet inte Det blev en stor händelse långt utanför vår lilla kommun Ett mobbningsoffer löpte amok och tog livet av sina förtryckare Närmare sanningen än så kom man inte Det var en tragedi i all bemärkelse Såren är ännu inte läkta Malin blev katatonisk Blicken tom Inte ett ord har hon yttrat sedan dess till slut sattes hon på psyket. Där sitter hon än. Jag hälsade på henne en gång när jag var 22- men jag vet inte om hon märkte det. Hon satt bara i sitt rum, vänstra benet- obekvämt utsträckt åt sidan. Jag såg ingenting, men på grund av benet- vågade jag inte gå in, så jag ställde mig- bara i dörröppningen. Jag tyckte jag kunde se hennes läppar röra sig svagt- men när jag ropade hennes namn- Fortsatte hon bara att stirra ner i bordsskivan. Eriks familj flyttade till annan ort under den sommaren och jag såg honom aldrig igen. Jag och Janelle gled sakta ifrån varann under åren i gymnasiet. Men för någon vecka sedan ringde jag Erik. Han lät glad att höra av mig. Jag kunde höra barn i bakgrunden. Hans röst var så annorlunda, mörkare och stadig. Inte självande och pipig som den varit när vi var små. Det var humor i den. Men den blev annorlunda när jag nämnde den kvällen. Det var bara vår fantasi, Mia. Vi var vetskrämda barn. Vår hjärna försökte göra det begripligt. Det lät som inövade ord. Jag förstod då att jag krafsade på en tunn vägg i honom- en vägg som om den rämnade skulle hota att krossa honom. Sluka honom hel. Så jag hejdade mig. Jag var och tog en fika med Chanel också. För första gången på över tio år. Hon hinner aldrig. Hon tävlar så mycket. Hon springer. Springer hela tiden. Alla lopp hon kommer över. Hon är duktig. Hon pratade snabbt och mycket om ingenting medan vi läppjade på ljumma kaffelatte. Och jag undrade för mig själv varför hon verkar ha så bråttom hela tiden. Var springer hon ifrån? Men jag vet. Vi skildes åt med löften om att försöka ses snart igen. Löften vi båda vet att vi inte kommer att hålla. Igår var jag och hälsade på Malin igen. Hon är smalare nu. Och äldre såklart. Hon fick bli äldre. Medan Pierre, Mårten, Bea och Martina aldrig kommer att bli mer än 14 år så länge någon kommer ihåg dem. Barn kan vara elaka. Men de var barn. Jag tänkte på det när jag satte mig framför henne. Hon stirrade apatiskt ner i bordet. Vänstra benet i sned vinkel ut från stolen Jag vet att hon är där fast jag inte kan se henne Bligan Jag vet att hon viskar till Malin Viskningar som aldrig slutar Som fängslar Malin i sitt eget helvete Om hon kunde hade hon tagit sitt liv Men det kan hon inte Bligan låter henne inte göra det Malin föder bligan runt sitt ben jag vet det, för jag hittade boken Jag snodde den från biblioteket den sommaren av någon anledning Jag har haft den i min ägo sedan dess Malin gjorde inga tecken på att märka att jag var där Då och då rörde sig läppar men där kom inget ljud I över 20 år har hon suttit där och lyssnat på bligan Jag är inte på något sätt i position att döma jag vet inte om straffet är nog för det hon gjorde. Men jag var inte där för att döma. Malin, det är Mia, sa jag. Men hon reagerade inte. Jag ska ta bligan ifrån dig. Fortfarande ingen reaktion. Men när jag vände mig om i dörröppningen hade hon lyft sin blick mot mig. Jag tror att hon såg mig då. En tår föll sakta ner för hennes kind. Men jag var inte där för att döma eller för att rädda. Jag var där för min egen skull. Ni förstår, när jag träffade Hans, min man, följa jag för hans charm och humor. Men det fanns ingen humor i slagen som följde. Ingen charm i hur han förstörde mitt liv. Sakta, utan att jag märkte det, lät jag ett monster ta makten över mig. Han blev min största skräck och ironiskt nog- min största trygghet han sög ut det sista av min självständighet för åratal sedan men jag återfann tillräckligt mycket av den för att göra detta som jag sa boken har aldrig lämnat min ego jag visste hur jag kan ta över bligan från Malin jag har redan gjort det hon är här jag hörde henne för en stund sedan släpa sig fram över mattan bakom mig Kände handen, de kalla fingrarna som la sig om min brist. Jag har sett ett av hennes ögon förut. Jag vet vad som gömmer sig i hennes blick. Men jag får inte se ner på henne. Inte än. Än så länge är hon tyst. Berättade jag om Pierre? Polisen som bar ut mig sa till mig att inte titta. Jag ville inte titta, så jag vet inte varför jag höjde huvudet, bara en aning. Det jag såg kunde jag inte förstå, kan fortfarande inte förstå. Men det är ett satt fast i mig som en tatuering i min hjärna som inte går att tvätta bort. Jag kan frammana bilden av Pierres kropp i mitt huvud, betrakta den kliniskt och känslolöst. Men det är på ytan av mig, djupt, djupt inom mig störde något på ett sätt jag inte kan förklara. Nu, med bligans grepp och min fot, kan jag se honom igen, sittande på en av klassstolarna, huvudet böjt bakåt, ögonen vidöppna som om man tittar efter något i taket. Ena armen slappt i knät. Den andra sticker ner nästan till armbågen genom hans öppna mun läpparna utdragna så att de spruckit i mungiporna som om han försökte hämta upp något från sin egen magsäck Ni undrar säkert varför jag berättar allt det här för er medan jag väntar på att min man ska komma hem från jobbet Jo, det är så att jag diagnostiserades med en hjärntumör för inte så länge sedan. Min man vet ingenting, men mina dagar är räknade. Jag kommer antagligen inte känna av så mycket av min sista tid och Jag kommer att vara i bligans våld. Hennes viskningar kommer att dränka mig i sitt vansinne och gift. Men inte förrän hon har utfört en tjänst åt mig. Jag kan höra hans bil på uppfarten nu. Jag måste gå snart. Men först en varning. Av förståeliga skäl kommer jag inte att beskriva hur man gör för att kalla på en bliga. Jag har heller inte kunnat hitta en liknande bok som den jag hade. Och den har jag bränt upp. Men jag kan berätta det här för er. Att när jag dör har bligan ingen värd att parasitera på längre. Därför kommer hon att söka en ny. Hon dras till den här känslan av att ha blivit utsatt för en oförrätt. Hon dras till känslan av förnedring, harm och förbittring. Till sårad stolthet, imploderat ego, självrättfärdig kränkthet. Så om du sitter där på kvällen och tänker på hur orättvist behandlad av chefen du blivit, hur dina kollegor inte behandlar dig med den respekt du förtjänar, eller om du sitter på natten vid din dator och läser statusuppdateringar om hur bra alla andra tycks ha det. Och du känner det där stinget av avundsjuka i bröstet. Om då en blek kall hand letar sig ut från skuggorna under sängen- soffan eller skrivbordet- och sluter sig om din vrist, se inte ner. Säg till bligan att du vill att hon ska gå. Om hon inte gör det så säg till henne igen- Bestämt. Men vad du än gör, titta inte på henne. För hon tittar på dig. Ni har hört Bligan, skriven av lyssnaren Anna och uppläst av Eva Dotsi. Vi ska gå vidare med avsnittets andra och sista historia. Och det är dags för ett roligt återseende. Gåvan... Grönkärn, Kalvstigssamlingen, Saten och idag är den anonyma författaren som bidragit till så många av den här poddens bästa avsnitt tillbaka med en ny historia om ett omvälvande och skräckinjagande möte som utlösts av kanske den svartaste känslan av alla, svartsjukan. Avholmsberget läses av Ludvig Josefsson. Som jag bakberget berget stå, liten vän Dag och natta, månar år, längre än Bergsmann, dan bak berget rå, liten vän Giv till mig din ungdoms vår, giv mig den Bara ett enda, aningens snett fotografi finns från den dagen Taget innan selfiepinnens tidsålder Kameran balanserad på en sten. Vi står uppradade vid avgrunden. Henke ser typiskt obesvärad ut på fotot. Vinden drar i hans träningsoverall. Bredvid står Ingrid, vacker. Munnen halvöppen, halvvägs till ett leende. Sen Ruben ser förstås mystisk ut, som om han inte kunde annat. Jag fastnar alltid på Ruben när jag ser på fotot. Undrar vad han tänkte- vad han anade Hur mycket han kanske redan visste Längst ut står jag Mitt ansikte går inte att se Eftersom jag står vänd från kameran Är det inget konstigt med det Jag tittade på utsikten Utsikten är fantastisk En brant, sluttande, mörkgrön vägg Planar ut i åkrar och skogsdungar Och sen dällensjöerna Som glimrar tätt in på varandra Klarblå fälttecken strövis prydda med gröna tuvor till öar. Foto trycktes i lokaltidningen. Man saknad på Avholmsberget. Sökandet fortgår. Måste vara varit Henkes pappa som skickade in den. Det var hans kamera vi lånat. Jag minns faktiskt precis vad jag tänkte medan kamerans timer räknade ner. Hundra miljoner år tänkte jag. I tid bortom ord som långt och evighet Jag tog in panoramat, himlen, skogen, de båda sköna. Jag föreställde mig stenen, tusen meter i diameter På ljudlös jakt i världsrymden bland stjärnor i en evighetsvandring Innan den för hundra miljoner år sedan uppenbarade sig som en brinnande klot gud på himlen Tusen grader varm och drömde in i jorden precis här jag önskade att jag fått se det hända Fått se marken brinna Slitas upp Sjöarna ta form och vattnet rinna till Det är en bild som ofta kommer för mig i drömmen En meteorit som far genom himlen på väg ner mot mig I sömnen omfamnade jag den Det hade kanske varit ett värdigare slut Jag var 18 år när bilden togs Kameran klickade Henrik vände kom upp vi. Jävla fet utsikt! Det var typiskt honom att ta udden av hela upplevelsen. Han fingrade på siggpaketet. Har du tändaren? Jag räckte över den. Vi satt oss ner i tystnad alla fyra. Pustade ut. Henrik skickade runt cigaretten och smal rök ringlade sig uppåt från bergets krön som en blygsam kopia av en forntida vårdkase. 25 grader i maj. Vi skulle tälta och dricka billig öl. Bättre än så blir det inte, tror man. Så kanske det är. Egentligen vet jag ingenting om livet. Långt där nere löpte Bjuråkersvägen varifrån vi kommit, vinglande längs vägrenens sträckade linjer, ropande till varandra för att överrösta vinden. Grusvägen som därifrån ringlar upp på Avholmsberget är brant så den biten hade vi fått leda cyklarna. Min axel var öm efter tygkassen, den liksom cykelkorgen fullpackad med tre femor. Bara jag var myndig och hade inte bara fått köpa ut på macken till de andra utan konkat på fanskapet också hela vägen. Nåja, Ingrid hade tältet. Henrik ett hopvikt picknickbord fastsörrat på pakethållaren. Ruben bar förstås ingenting, bara sin slitna axelväska i mörkbrunt läder. Han sa knappt någonting heller. Hade någon frågat varför han överhuvudtaget var med hade jag inte vetat vad jag skulle svara. Han var en sån överbliven typ som ingen direkt var kompis med. Kanske var det enbart Ingrids goda inflytande på oss som gjorde att vi inte valt bort honom. Nu satt han tyst med tom blick och bet på en tumnagel, spenslig, oljigt svart hår, alltid samma äggvita vindjacka. Någon i klassen hade skämtat, elakt men med besvärande träffsäkerhet, att Ruben såg ut som en skolskjutare. Han hade dessutom, utan att det någonsin specificerades närmare, var vuxna med allvarliga nickar och medlidsamma suckar brukade kalla bekymmersamma hemförhållanden. Jag har funderat på det också så här i efterhand vad det egentligen betydde. Ingrid förkunnade att det var dags att sätta upp tältet. Medan hon och Henrik gick för att bestämma tältplats fick jag och Ruben samla torra kvistar till en brasa. Vi kom rätt snart ifrån varandra och lät det vara så. Ingen ville utsätta den andra för vare sig obekväm tystnad eller... Otympligt småprat. Utan närmare tanke på vart jag gick, hamnade jag snart vid restaurangen där vi lämnat cyklarna lutade mot väggen. Det var en ful och inställsan träbyggnad, garnerad med skrikiga glasparasoler i brysk kontrast till de högtidligt ordkariga barträden omkring. Restaurangen var stängd för dagen. Inga bilar syntes på den lilla parkeringen och jag gick i egna tankar. När, tänkte jag, är man egentligen uppe på ett berg? Om jag nu var på Avholmsberget hade jag någonstans passerat en gräns där det gick att säga att här, här börjar berget. Jag tog ett kliv över diket från skogsbrynet ut på grusvägen och stannade. lyssnade. Lyssnare. En röst hördes. Ett ord. Nrygg. Ruben, sa jag, orörlig med famnen full av torra grenar. Jag såg mig om. Ingen där. Ordet hördes igen. Rygg. Ryck. Stämman var lågmäld, dämpad som bakom tjockt fönsterglas. Jag såg mot skogen på vardera sida- försökte höra varifrån den kom. Henrik och Ingrid väsnades med tältet längre upp men rösten lät närmre och samtidigt längre bort. Ordet, vilket det nu var, upprepades med några sekunders mellanrum. Rygg. Ryck. Nrygg. Som när man skymtat ett djur långt inne bland träden höll jag andan och spanade- Väntade på nästa rörelse, nästa ljud. Men nästa ljud som hördes var inte duggmystiskt. Det var ljudet av en cykel i hög fart. Jag höjde blicken och vinglade till i förskräckelse. En gubbe, kutryggig, tunnhårig, hukade över styret susade förbi mig i hög fart. Jag hann inte mer än återfå balansen innan han passerat och försvunnit ner för grusvägen bakom en krök. Medan dammånet las efter honom föll synintrycken på plats. Det var min cykel. Han hade snott min cykel. Ändå var det något annat som gjorde att det knöt sig i magen. En egendomlig känsla, en föraning, igenkänning. Gubben hade dolt ansiktet, höjt armen som en misstänkt på väg in i rättsalen. Under en tusendel sekund, precis i ögonblicket då våra ögon möts, han grät. Gubben grät. Jag såg ner mot vägen. Men varför grät han och vem var han? Och vad hade han gjort här uppe? Det var något så kolossalt sorgligt i hans uppsyn- att jag för stunden helt glömde bort att tänka på hur jag skulle ta mig hem utan cykel. På väg mot tältet passerade jag utsiktsplatsen igen. Kvällen var jag antågande men konturen av stränderna syntes ännu och vattnets vågrörelser. Grigg Jag vände hastigt om och tappade de torra pinnarna på hällen. Klapprandet ekade ut över horisonten och den gömda kvällsluften, över sjöarna långt neranför och bortanför. Rösten var lika nära som tidigare lika fjärran bortom, som om det fanns två lager i atmosfären och ljudet låg precis bakom verkligheten Grigg. Jag kände pulsen slå i halsen och svett bryta fram. Snabbt raffsade jag ihop pinnarna ville inte vara ensam längre och nådde tältplatsen halvjoggande Rubben var redan där petade in näver i den lilla lägerhälden Henrik såg upp mot mig Fan vilken tid det tog. Jag låg vänligt och gav honom ett långfinger Någon gubbe snodde min cykel Tre tveksamma ansikten betraktade mig Skojar du? Ingrid rynkade pannan. Han bara tog den och drog och så. Jag la ifrån med pinnarna. Tvekade. Hörde ni en röst förut? Jag satte mig vid elden. Vad då? Gubben, sa Henrik, som tog cykeln. Nej, en annan. Alltså, nej, det var som. Jag sökte ord men visste inte hur jag skulle beskriva det, knappt ens för mig själv. Jag lät det bero, rinna ut i sanden. Henrik försäkrade mig om att det skulle ordna sig med cykeln. Han kunde skjutsa på vägen ner. Kvällsljuset mattades av en aning. Ett bräckligt lugn över mig. Jag tog en öl, kände doften av eld och försommar i antogande. Picknickbordet låg på marken. De hade inte bemödat sig och skruva fast benen. Jag såg nostalgiskt på det. Hade det varit några år tidigare hade vi brett ut A3-pappret och lekt anden i glaset som vi brukade. Nu hade barndomen övergått i något mer svårdefinierat med nya förutsättningar för umgänge. Där fanns öl, en kortlek, cigaretter, chips, kamera, kakor. I smyg hade jag packat med ett glas i förhoppningen att anden i glaset ändå kanske skulle komma på tal så småningom men vågade inte själv föreslå det och verka barnslig så jag ställde bara glaset på bordet utan vidare kommentarer. Henrik öppnade en öl och skickade till mig. Skum pysde ut och landade i elden med ett fräsande. Är det ingen som kan en spökhistoria? sa han. Ingrid drog upp sin huva över håret så att den skuggade hennes ögon. Ni vet väl att det finns en människoätare på Avholmsberget? Rösten var djup, tillgjort allvarlig. Jag och Henrik skrattade, men Ruben såg nyfiket på henne. Vem har sagt det? Frågade han. Och som vanligt uppstod en kort paus i den allmänna förvåningen över att han överhuvudtaget öppnat munnen och talat. Vadå? sa jag En kanibal äh, Lyssna istället Ingrid tog av sig huvan igen Har ni aldrig hört det? Det är ett gammalt rykte En vandringssägen, ingen vet vem En seriemördare kanske, något annat Men, men folk har försvunnit här uppe Henrik höjde på ögonbrynen Är det här ditt bästa försök till spökhistoria? Men jag säger bara vad jag hört Barn fick inte gå hit ensamma, sa Ingrid. Ruben lutade sig tillbaka på armbågarna och hans bleka ansikte föll delvis i skugga under en tall. Det är sant, sa han. Inte om kanibalen alltså, men man ska akta sig för baksidan av Avholmsberget. Likadant med Mörkberget, kolsvedja, Horga, Blacksåsen. Man kan försvinna på baksidan. Ruben öppnade en öl och höll den i en vem vill ha-gest. Ingrid tog emot den och gav honom ett finurligt leende. Jag himlade med ögonen. Okej, okay, sa jag och la på ett vedträ. Men fortsätt nu då. Det är din historia. En människoätare. Ingrid harklade sig och fortsatte med teatralisk röst. För länge sedan fanns på baksidan av Avholmsberget en... Men vänta, vad då baksidan? Henrik höll upp handen. Ett berg har väl ingen baksida? Det beror väl på vilket håll man kommer ifrån, eller? Avbryt inte. Ingrid kastade en kotte mot honom och fortsatte med sin sagoröst. På baksidan av berget bodde... Hon funderade. Bergman. Det var ruben. Han såg ut mellan träden, mumlade. Bergsman dan bakberget rå. Ja, okej. Okay. Bra, sa Ingrid. Bergsman. Mm, ryck Jag satte med spikrak. Rösten igen. Sj, sa jag och höll upp handen. Hörde ni? Henrik suckade. Du också. Han såg från mig till Ruben. Det kanske räcker om Ingrid berättar själv. Allvarligt, räste jag. Jag hörde något, samma som förut. Lyssna. Ingrid sträckte på sig, la handen bakom örat. Bergsmann lockar. Hon flinade åt mig. Henrik sträckte sig mot picknickbordet, grep och satte i dricksglaset till örat. Det är en ande i glaset, viskade han och gjorde stora ögon. Han säger att erans spökhistoria är skitkass. Jag försökte ignorera dem och lyssnade efter rösten, men hörde inget mer. Är bärgsman här? Väste Henrik in i glaset, satte det mot örat och lyssnade. Nickade eftertänksamt. Ruben fnös. Vad då? Henrik spelade förnärmad. Det är ju bara fejk. Alla vet att anden i glaset är fejk. Vi sneglade på varandra. Det var ibland svårt att veta om Ruben förstod skämt eller ironi. Ingrid förbarmade sig. Jo, visst. Det är klart att det är fejk. Hon log det vänliga leendet mot Ruben igen. Okej, okay, jag ger upp. Är det ingen som kan en riktig spökhistoria- Kanske, jag vet något som inte är fejk, avbröt Ruben. Han satte sig upp och jag fick en klump i halsen. Rösten, tänkte jag. Rösten är på riktigt. Visst är den det? Ruben kliade sig försynt på näsan. Har ni hört talas om glän. Ruben såg på oss i turordning. Ingen? Hans mål igen, som om man förstått vitsen i ett skämt ingen annan uppfattat. Han tystnade, drack sin öl, stirrade ut bland träden. Henrik såg på mig och jag på honom. Jaha, men ska du berätta vad det betyder eller? sa jag. Ruben såg ut att vakna som ur en dagdröm. Nej, sa han. Nej, det tar för lång tid. Ingrid skrattade. Ruben, du är så himla konstig, vet du det? Hon sträckte sig över och rufsade till hans hår. Jag fick hjärtklappning. Det tog några sekunder för mig att inse att jag var svartsjuk. Jag kan visa. Får jag låna glaset? Ruben sträckte ut handen mot Henrik. Tyvärr, Henrik skakade på huvudet. Anden pratar bara med mig. Eller, förlåt, kanibalen. Bergsmann. Ruben rådnade och sänkte handen. Skärp dig. Ingrid boxade Henrik på axeln. Han skojar bara, sa hon till Ruben. Ge honom glaset, Ruben kan trolla. Ett halvglömt minne från en julavslutning dök upp. Kortlek, näsdukar, Ruben i cylinderhatt. Hans publikkontakt hade varit så taffat att det varit outhärdligt att se på. Jag kunde inte minnas om man var bra på trolleri. Ja ja, gör ett trick då. Henrik skickade över glaset. Ruben höll glaset framför ansiktet. Jag såg hans ena öga genom det förstorat och förvrängt. Är det någon som har silver? frågade han drömskt. Jag väntade med att någon skulle börja skratta. Silver, sa jag och grävde i fickan. Jo, absolut. Mest guld, men kanske lite silver också. Ingrid suckade åt mig. Tog av sig ena örhänget och räckte det till ruben. Det var en sån där liggande åtta. Ett evighetstecken. Taggen av sjuka sjönk in ännu en centimeter i mitt hjärta. Jag svepte ölen och öppnade den till. Är det äkta? Frågade Ruben. Inte nysilver. Hon nickade. Och Ruben släppte örhänget i glaset med ett litet klirr. Snurrade det i sin hand som en bartender. Alla trolleritrick har förstås sin förklaring och jag väntade mig inte att han skulle avslöja sitt. Men jag kunde inte, kan ännu inte för mitt liv förklara det han sedan gjorde. Glaset svängde som en pendel i hans hand i stegrande hastighet och så småningom runt runt i ett varaktigt mönster. Vi satt stumma och orörliga som hypnotiserade av rörelserna och elden som dansade och speglades i glaset. Allt snabbare flöt rörelsemönstret ihop till ett enda virvar. Rubens hand blev suddig. Glas och hand tycktes inte röra vid varandra. Jag knep ihop ögonen Yr och illamående. När jag öppnade dem höll han handen stilla mitt över elden. Han andades genom näsan med läpparna sammanpressade, ansiktet låst i koncentration. Ett knäpp hördes och jag trodde först att glaset sprack. Istället fylldes det på en halv sekund från botten och en bit upp av något som såg ut som kraftigt utspädd mjölk. Ruben sänkte handen. Det blygsamma leendet var tillbaka. Henrik var den första som sa något. Vad fan är det för något? Hur... Ingrid andades ut, fyllde i. Shit, hur gjorde du det? har jäst. Ruben såg groad ut. Rösten var uppsluppen. Ungefär så kan man säga. Gäst på silver. Man kan dricka det. Han fiskade upp Ingrids örhänge. Vad är det som har gäst? Ingrid räckte ut handen och tog emot glaset. Vätskan rörde sig som tunn grå rök. Men seriöst, vad är det här för något? Hon luktade. Skickade glaset vidare till Henrik. Det är inte farligt va? Ruben såg osäker ut med rykte på axlarna. Ja, egentligen inte, men eh, han såg sig om. Ögonen fladdrade. Man kanske inte ska dricka så mycket. Inte just här i alla fall. Får jag tillbaka det? Henrik skrattade. Är det något knark, eller? Han gav glaset till mig. Ruben log osäkert mot mig. Här, ge tillbaka det. Det kanske är bättre om vi jag avbröt honom Men du sa att det inte är farligt En oväntad oförklarlig ilska hade bubblat upp inom mig Visst sa du så Sluta, ge tillbaka glaset Ingrid försökte ta det men jag lutade mig bakåt utom räckhåll Rubens mun var öppen Han såg dumt från henne till mig och tillbaka Ingrid sträckte sig igen och jag slog undan hennes hand, mycket hårdare än nödvändigt. Henrik röt något till mig och jag hörde inte vad. Ingrid såg rädd ut. Jag ville be om ursäkt, men ilskan lättade inte. Kan du svara? Jag spände ögonen i ruben. Visst sa du att det inte är farligt? Ruben svarade inte. Jag satte glaset mot läpparna smaklöst har jag tänkt innan substansen rann eller snarare sögs in genom både näsan och munnen och glaset tömdes jag försökte desperat att spotta men inget fanns där varken att hosta upp eller svälja bara en eftersmak i gummen som av blött trä Ruben ryckte ifrån med glaset inte så mycket som han förskräckt Henrik och Ingrid kastade nervösa blickar på mig Ingenting, sa jag. Smakar ingenting? Kanske svarade någon av dem, det vet jag inte. Jag såg mig omkring. Allt tycktes klarare och orimligt nog fick jag för mig att en taklampa tänds. Där var något. Precis där min högra sko slutade vred sig en rot ner i jorden och stack upp i segment som en orms ryggrad i riktning bort från elden. Jag följde den med blicken, såg barr, lingonris, kvistar, en skalbagge som fällde ut sina vingar långsamt, långsamt och så glipan. Jag blundade med ena ögat och den försvann, tittade igen och glipan var bredare. Kolla! Jag pekade och såg i kors mot pekfingret som var svullet, avlägset, stumt. Jag lutade huvudet bakåt. Himlen ovanför hade stelnat en aning. Målnen väntade. Långt borta ekade Henriks skratt. Karusellen jag satt i snurrade framlänges och för varje varv breddades klipa något. Stor nog för en hand att klipa tag i. För en arm, för en överkropp att komma igenom. Jag kan få tag där, sa jag entusiastiskt. De skrattade åt mig och jag hörde mitt eget skratt i skrattkören. Någonstans upplyste mitt undermedvetna mig om att jag gjorde bort mig. Ruben hade förstås lurat i med någon drog, och nu trippade jag och blev åtlöje. Jag koncentrerade mig, rätade på ryggen och skrattade högt för att visa att jag förstod det absurda i mitt beteende. Mitt skratt seglade ut i sval kvällsluft och jag stängde munnen bluffad. Jag satt inte längre vid elden, inte vid tältet. Istället stod jag ensam på hällen vid utsiktsplatsen och såg ut över sjöarna där svart vatten stilla rörde sig. Skrattet ekade tillbaka till mig och med ekot följde en obehaglig känsla av yrvakenhet. Hur hade jag kommit dit? Hur länge hade jag varit borta? Var det så här en minneslucka kändes? För en sekund svällde paniken i mig. De har lämnat mig, tänkte jag. Ensam utan tält, utan cykel. Ensam med rösten. Jag vände om och såg till min lättnad lägereldens röda sken in i skogen. Det var definitivt mörkare så ett tag måste jag varit borta. Den oro jag känt förbyttes under den korta promenaden tillbaka till skam och skuldkänslor. Var de arga? Kanske ville de inte att jag skulle komma tillbaka? Hade jag sagt saker? Gjort saker? Hur jag än försökte minnas mina eventuella oförrätter var glaset och drycken det sista som kom för mig. De satt på samma platser som tidigare. Henrik såg upp. Fan vilken tid det tog, sa han. Han lät inte arg. Glaset stod åter på picknickbordet. Skulle inte du hämta ved? Jag sökte i minnet men kunde varken komma ihåg när eller varför jag gått iväg. Nej, jag glömde, sa jag. Var jag borta länge? En kvart kanske? Ja, jag är skitsamma. Det räcker väl ett tag. Henrik la en pinne på elden. Är det ingen som kan en spökhistoria? Jag såg mot Ingrid. Mot Ruben. Inte heller de verkade det minsta irriterade. Ni vet väl att det finns en människoätare här på berget? sa Ingrid med högtidlig röst. Hon drog upp luvtröjans huva. Jag suckade. Är vi inte färdiga med det där? Ruben såg frågande på mig: Men vad då? Bland barträden bakom honom rörde sig något. Ett mörkare parti bland skuggorna. En avlägsen röst talade: Rick. Jag drog julligt efter andan. Hjärtat rusade. Varför reagerade ingen annan? Alltså hör ni, lyssna, sa jag. Jag tror för jag snettände på något sätt. Jag har en minneslucka ända sen, Ja, när du gjorde det där... Jag nickade mot picknickbordet och Ruben vände huvudet dit. Eller jag gjorde, det var mitt fel, det där med glaset. Henrik såg vilsen ut. Vad pratar de om? Jag fattar ingenting. Ruben skakade på huvudet. Jag har inte rört ditt glas. Jag svalde torr i munnen. Kanske hade de kommit överens om att inte nämna det. Låtsas som ingenting. Ja, nej. Det, det var inget, stammade jag. Förlåt Ingrid, fortsätt. Tankarna snurrade. Jag försökte se oberörd ut. Men att döma deras ansiktsuttryck var det inte särskilt övertygande. Ingrid fortsatte. Sagorösten utspädd med tveksamhet. En gång för länge sedan bodde det på baksidan av berget en, Men vad då? Vänta, baksidan? Henrik avbröt. Ett berg har väl ingen baksida? Det beror på vilket håll sköt jag in. Rösten chock. Hjärtats slag kändes ner i magen. Pulsen bultade i mina tinningar. Det beror väl på vilket håll man kommer från? Henrik stängde munnen. Tvekade. Ja, precis, sa han eftertänksamt. Ja, okej, okay, men avbryt inte nu, fortsatte Ingrid. På baksidan av berget bodde... Bergsman, sa jag, och ruben stirrade på mig. Bergsmann bakom berget rår, fortsatte jag med chockröst. Mina ben kände svaga när jag reste mig. Vi kanske borde åka hem, sa jag, och kände hur underläppen darrade. Vad då? Åka nu. Ingrid såg godsäker ut. Vi har ju precis kommit. Jag frammanade ett leende, sa att jag behövde gå på toa och kände deras blickar följa mig när jag gick. Utom synhåll satte jag mig på huk och djupandades, försökte fokusera. Det enda jag åstadkom var att för mitt inre upprepa, vad är det som händer? En fras som kändes mer och mer meningslös ju mer jag tänkte den. Från brasan hörde jag Rubens röst. Vet ni vad glän är? Och det lugn jag framtvingat sögs ut genom bröstet och avdunstade. Lämnade mitt hjärta ensamt hamrande. När jag kom tillbaka snurrade Ruben redan glaset i sin hand. Okej, okay, och så behöver jag... Jag fuktade de torra läpparna. Ingrid har silver. Örhängena. Ruben stirrade. Ingrid såg frågande ut. Hur visste du det? sa hon försiktigt. Men det ser man väl, snäste jag och satte mig. Utan att släppa mig med blicken tog Ruben örhänget och la i glaset. Den här gången såg jag hans rörelser tydligt. Handen snabbt över elden i ett upprepat mönster, snabbare och snabbare, tills den plötsligt stannade. Glaset knäppte till och fylldes med en mjölkgrå vätskan. Jag ignorerade Henrik och Ingrids häpna kommentarer, böjde mig fram och ryckte glaset ur Rubens hand. Vad händer? Frågade jag, tungan klibbad mot gommen. Om jag dricker hela? Henrik såg på mig. Vad håller du på med? Varför är du så konstig? Ruben såg blekar ut än vanligt, men hans röst var lugn. Drick inte hela. Jag spände ögonen i honom. Huvudvärk bultade. Varför inte? Ingrids vädjan tynade bort i samma ögonblick som jag svepte glasets innehåll. Precis in till mig vred sig en rot i jorden, stack upp här och där som fiskars ryggfenor två myror bar på ett asplöv medan kammossa växte oändligt långsamt en glipa uppenbarade sig stor nog och slinka igenom en skogsmus kikade upp ur sitt hål på säkert avstånd stod någon med ryggen vänd mot oss en darrande naken rygg ådror som mörkblå floder över ett härjat landskap gestalten vände sig jag skrek. Mitt skrik rullade ut över kvällen, över sjöarna. Jag stod åter vid utsiktsplatsen. Till det återvändande ekot av mitt skrik lyfte två korpar från en närbelägen tal och flaxade ut över trädtopparna. Svart vatten i rörelse röjde sjöarna. Mörkret var tätare och några öar gick inte längre att urskilja. En vindil tvingade granbar till pirouetter över hällarna, över mina fötter. rygg Med händerna för örnen gick jag mot skenet från lägerelden utan att se mig om. Fan vilken tid det tog. Henrik log mot mig. Jag svarade inte, bara satte mig och såg in i elden. Ett par gånger försökte de involvera mig i samtalet men när jag inte svarade slutade de. Henrik la en pinne på elden. Är det ingen som kan en spökhistoria? Jag skyndade mig att svara innan Ingrid hann. Det finns en människätare här på baksidan av berget. Barn fick inte gå hit. Och vad som är baksidan av något beror förstås på vad som är framsidan. Jag sträckte mig efter glaset. Ignorerade deras blickar. Gör ditt trick, sa jag och sträckte glaset mot Ruben. Min hand darrade. "Vad? Glän." Ruben såg sig om, försökte förstå. "Glän? Ruben, du vet vad det är. Gör ditt trick och berätta för oss vad du gör." Ingrid såg från mig till Ruben och tillbaka. "Vad pratar ni om? Vilket trick? Ruben, vad är glän?" Han var tyst en lång stund. Inte vad, sa han till slut. Han svängde glaset och rynkade ögonbrynen. Vilka? Någonstans inne i mörkret omkring oss rörde sig något. Jag reste mig, såg rubens hand uppifrån, hur den förde glaset runt runt i två sammanlänkade cirklar, en liggande åtta. En torr, sprucken röst talade inifrån skogen. Den sa ett enda ord. Hungrig. Glaset fylldes och Rubens ansikte avslöjade feberaktig tankeverksamhet. När jag sträckte mig efter glaset såg han på mig. Hans röst var tunn. Är det här inte... Han sänkte rösten till en viskning. Inte första gången. En skugga kastades över tältduken. En svagt vibrerande silhuett. «Hungrig», sa rösten. Jag blundade. Drack. När jag slog upp ögonen hade mörkret fallit över Avholmsbergets utsiktsplats. Vattnet i Dällensjöarna brusade och böljade, men någon bortre rand syntes inte längre till. Något enormt, blankt som svart marmor och större än den största val, vred sig i vattnet kring sin egen axel. Jag ville inte se– Ville inte veta, bara vände och gick med vana, vanmäktiga steg genom skogen. Vid elden stannade jag och mina benmuskler låstes krampartat. Jag fick inte fram ett ord. De satt där, alla tre, men deras ansikten var skissartade, ofullständiga masker låsta i ett enda uttryck, som urklipp från en suddig skolkatalog, klistrade där riktiga ansikten borde funnits. Jag sjönk ner vid brasan. Elden sprakade, men det var inte längre en eld. Bara en kuliss, som papier-mâché. En lägre eld ur en serietidning. Lågorna rörde sig mekaniskt. Är det ingen som kan en spökhistoria? Frågade jag Matt. De vedervärdiga ansiktena fnissade utan att röra en min. En skugga föll på tältduken och de blev mäns stilla. Var är vi någonstans? Jag ställde frågan till alla, till ingen. Henriks stela ansikte vändes mot mig och svarade utan att röra mun eller ögon. På baksidan. Jag såg mig om. Skogen var så lik men det mörkgröna hade förlorat sin intensitet som om allt bleknat en aning. Baksidan av vad, sa jag. Ett berg har väl ingen... Allt har en baksida. Henrik vände sig mot elden. Vi är på baksidan. Ovan molnen är alltid sol. Här är det skugga och aldrig annat. Jag vände mig till Ruben. Vad finns på baksidan? Ruben, vad är det som händer? Vad är det för fel med Avholmsberget? Fråga henne. Rubens tomma ansikte nickade mot Ingrid. Evigheten dinglad och glänst i hennes öron. Du vet väl att det bor en människoätare här sa Ingrid färglöst leendet stelnat Hon vände sig om och pekade med ena armen in mot skogen Några meter in stod en oupplyst gestalt mellan träden Jag reste mig, backade ett steg Hur kommer jag Hur kommer vi härifrån väste jag till Ruben Han är hungrig, sa Henrik och en röst härmade honom Hungrig jag sprang. Någonstans här börjar min tidsuppfattning svikta. Språngmarschen genom skogen är minnesfragment av mörker, skuggor, krampande lungor och slängande skosnören, rispor på armarna, på kinden. Jag minns parkeringen. Den var sig lik, men skogen hade slutit sig och ingen väg fanns som ledde ner från berget. Jag sprang tills jag inte orkade mer. Och utmattad gav jag med hän Bergsman väntade vid avgrunden där skogen öppnar sig Och hällarna tar vid Där utsikten är som vackrast Han stod nära kanten med ryggen mot mig Den nakna huden var grov och spänd Blodådror skar som tjocka blåsvarta stålvajrar under huden Över de uppdragna axlarna Han var skallig så när som på tunna hårtästar vajande som torkade lavar ut med huvudets väckade hud svaga rysningar gick genom kroppen som om han frös ett steg i taget närmade jag mig andetag för andetag trevande hungrig rösten var en mörk klagosång trådslitna stämband skrapades mot varandra likt brunstol. Framför oss hade sjöarna svält till ett svart hav utan stränder. Något rörde sig där ute. Något omåttligt, oformligt. Jag måste komma härifrån, sa jag. Han slutade darra. Jag höll avståndet och kom upp jämsides utan att släppa honom i blicken. Kantiga kotor stod ut när han vred på huvudet, fortfarande med ryggen mot mig. Jag tog ytterligare några steg runt. De feta valkarna i hans gamnacke dallrade. Samma rygg mötte mig från andra hållet. Han hade ingen framsida. Jag kom hela varvet runt. Tanken ekade inom mig. Han har ingen framsida. Hungrig. Om han nu var det som Ingrid hävdat var det kanske en sällsynt betydelselös fråga men jag ställde den ändå. Vad vill du ha? Ett skallv gick genom hans kropp. Träden in till darrade som om själva berget fått en stöt. Han yttrade ett enda ord. Som i en suck. Tid. Och backade tre snabba steg mot mig. En hand grep hårt om min handled och jag blundade, beredd på smärta. Det som återstår är svårare att berätta om. Min tidsuppfattning avklingade gradvis och jag kan inte skilja senare skenen från varandra. Stod jag hundra gånger och blickade ut över de svarta vattnen. Var det tusen gånger jag satt vid lägerhälden? Tiotusen gånger jag försökte skåda Bergsmans ansikte. Tiden gick, som det heter. Kort eller lång tid, ögonblick eller evigheter, det vet jag inte. Utan referenspunkter blev orden innehållslösa. Jag vet därför inte heller vad som till slut föranledde att jag en timme eller tusen år senare kände kvällssolen lysa i ansiktet. Kände ett tryck över handleden lossas. Värme och ljus. Ett djupt andetag. Rossligt. Fingerspetsarna sökte över ansiktet och det lät som gammalt papper, kände som läder. Stel i ryggen, lederna, öm i tandköttet. Jag skyndade iväg på stapliga ben. Vid restaurangen speglade jag mig i ett fönster. Jag visste redan vad jag skulle få se. Ändå var det som om hela mitt inre punkterades och sjönk ihop. Men ens blev det uppenbart varför åsynen av gubbens ansikte drabbat mig så starkt den första gången. Det var den enklaste och mest banala rädslan och samtidigt den djupaste och mest allmänmänskliga rädslan för att en dag vakna och inse att man är gammal att livet har gått en förbi cykeln stod där jag lämnat den knän och ekrar jämrade sig under min tyngd jag trampade på korsade parkeringen hade helst sluppit se pojken stå där med grenarna i famnen men förstod att det var oundvikligt jag rullade hela vägen ner och såg genom tårarna knoppar gå i blom i dikeskanten. Våren hade kommit med stormsteg till Avholmsberget, som om berget självt fått sig en sup ur ungdomens källa. Oh, oh. Du har hört av Holmsberget, skriven av en anonym lyssnare och uppläst av Ludvig Josefsson. Och därmed har veckans Creepypodden tagit slut. Hoppas de svarta känslorna som väckts är sådana som får dig att se vitskalorna i tillvaron klarare. Och kom ihåg, låt dem inte dina över. Vi hörs igen om bara en enda vecka för då är vi nog tillbaka med det där live-avsnittet från Fotografiska i Stockholm. Och tills dess, skicka in din spökhistoria till creepypodden at Sverigesradio.se